Я запитав, «Слухай, а де найголовніше?» Роман запитав, «Що?» Я сказав, «Важіль для гудка». Роман показав мені на ручку праворуч від діда Стасика і запитав в нього, «Діду, а ти даси синам посигналити?» Дід сказав, що так, але якщо, ми йому не будемо заважати. Тому ми всілися вдвох із Романом на крісло праворуч від діда і на всі очі роззиралися навколо, весело штурхали один одного і совалися від нетерпіння. Дід Стасик подивився дзеркало заднього бачення, натиснув якусь кнопку, вона автоматично зачинила двері і за якусь мить паровоз рушив. Спочатку ми з Романом трохи розважалися. Мені стало цікаво, чи можна розчути свій голос, якщо на такій швидкості вистромити голову з вікна. Я тихенько запитав про це в товариша, але він сказав, що дід такого точно не дозволить, бо ми ще собі гулі понабиваємо, а йому потім за нас відповідати. Потім ми почали рахувати стовпи, але швидкість була такою, що вони проносилися повз нас, ніби комети на небі, і від цього ставало трохи навіть млосно. Тоді я сказав Роману, давай не будемо ні в що гратися та нічого вигадувати, а просто посидимо і подивимося за вікно. Чесно, іноді це було моїм улюбленим заняттям. Не знаю, чи повірите ви мені, тому що я часто вживаю слово «чесно», але воно «чесно» все отак, як я кажу. І взагалі, я дуже сильно зважаю на власні думки і не те, що відчуваю. Я подумав, якби цю мить можна було порівняти з тим, що я вже колись переживав, то це був би останній урок у третьому класі, коли ми прощалися з нашою першою вчителькою. З одного боку, у нас було багато-багато хорошого попереду, але з іншого було дуже сумно, тому що цей момент минав дуже швидкий, і оце попереду взагалі втрачало будь-який сенс, бо постійно ставало теперішнім. І мені дуже сильно хотілося завмерти і безупину вчити абетку, а потім додавання, потім вірші про рідний край, а потім розв'язувати задачі з яблуками тощо. Пробачте, що говорю плутано, просто емоції від подорожі мене захопили так сильно, що все плутається, і я взагалі не розумію, що відбувається, але мені хочеться, аби ця плутанина тривала якомога довше, бо в ній я починаю розуміти дуже багато нового. І я тоді знову подумав про час. Чи то про подорожі, чи то очікування, чи то літа, яке поволі добігало кінця, чи то стосунків між батьками, чи то ще чогось. На такій швидкості я відчув себе ніби дорослішим на кілька років, а мої плутані думки стали підтвердженням цього. Я подивився праворуч, але там сидів той самий Роман, він вишкірявся на всі свої зуби і говорив із дідом про свої вигадки. Я подумав, що дуже хочу потягнути заважіль без дозволу і налякати когось у полі, бо взагалі забагато думаю і з такими історіями скоро точно зістарюся, а мені цього зовсім не хочеться». Тому я підвівся і без жодного перепитування чи попередження, що сили потягнув за важіль. Паровоз видав різке протяжне, -у, -у, -у, -у, -у, -у, -у, -у, у саме таке, як я колись чув. Від несподіванки Роман підскочив, а дід Стасик сказав, ти що собі вигадав лякати нас так сильно. Але потім ми всі разом засміялися, бо бачили, як худоба розбігається поле на всі біч. І, може, це було не дуже добре для них і вони зазнали сильного стресу, але ми далі сміялися і сміялися і сміялися. Я тоді визволив собі останню серйозну думку, бо вона була трохи навіть смішною. Я подумав, що... Завдяки потягу можна жити швидше і зовсім трохи побути дорослим, подумати про доросла, але потім зійти на перон і знову повернутися у власний світ вигадок та фантазій. оригінальності гупення м'ячем і тому подібного неповторного, що триватиме рівно стільки, скільки я захочу, бо спогади – це машина часу, і на відміну від потягів, вона може рухатися, куди мені заманеться, а не тільки вперед. Мама зійшла в надвірній. До нас у кабіну вона не заходила. Потяг зупинявся там на дві хвилини, тому я вискочив, аби швиденько попрощатися. Знаєте, що можна встигнути за дві хвилини? Дуже сильно притулитися, сказати «Мамі, від тебе все одно пахне помаранчами», сказати «Я буду сумувати», сказати «Будь ласка», запитай, чи розуміється тато на трикутниках, якщо так, хай не вдає кіно, а йде до голови по розуму. Але найважливіше, можна подумати ще раз, що мама – найкраща людина на світі і завжди буде поруч із тобою у твоїй машині часу, як би швидко ти не рухався. Знак питання. Пишу одним кольором, тому що вдома немає олівців, мама все запакувала в одну велику сумку і я думаю, що сам у ній загублюся, якщо туди полізу. Це як у тій касті про шафу, пам'ятаєш? Через яку був прохід до чарівного світу, з якого потім героям було дуже важко повернутися. Вона мені дуже подобається. З усіх книжок, які ми тобі купували, вона мені запам'яталася найбільше. Ти її ще читаєш? Мама мені розповіла про вашу подорож паровозом із дідом Стасиком. Сподіваюся, ви добряче розважилися. Радий, що ти знайшов справжнього друга і ви з ним можете гупати м'яч. Правда, я не зовсім розумію, чому ти не кажеш грати у футбол.